Hej och välkomna till Två idioter i en podd. Jag heter Nora och jag heter Louisa. Hallå Hallå. Ni trodde hon hade försvunnit. Ja, oh. <laughs> det är alltid jag som gör det. Oh, det är alltid du som bara, Och så en dag är du Jockebojen, en dag är du oh. Betina. <laughs> ja. Nu kommer jag inte på någon att idag tyvärr, men nästa vecka en back on track. Vi <laughs> får se om det kommer någon. <laughs> ja. Idag sitter vi i en annan studio för det var någon kabel som saknades i poddstudion så vi sitter typ i radiostudion. Ja. Samma lägenhet men en annan inspelnings Ja, studio. Lite större. Ja. Um, ja. jag är ju lite um, typ sjuk, snovig. Snovig alltså snorvig. <laughs> snorvig. Helvete. Um, jag hör ja. ingen skillnad så jag tror jag, jag Tror inte bra. de hör någonting. Så hoppas ingen såg mig när jag åkte hit idag. Jag borde här, ta en bild på det och lägga ut på Facebook. Så här, på nya mm. profilbilden. <laughs> Väldigt. Alltså, profilbild är ju överlag. Mm. Det är så jävla svårt. Alltså, ja. Man tar typ så här: 100 selfies. <laughs> ja, minst. <laughs> Raderar 99 av dem. Sant. Och sen så sitter man och tittar. Var den här bilden som jag sparade verkligen bra? Och så, så bara. Och så den då, den också. efter 40 minuter man sitter och på den. Ja. så kollar hårdetaljer, skuggan, ljuset suger. Och så tar man några till. Och... Det slutar med att man får ha den bilden som man hade från 2014. <laughs> Sant. Jag har inte bytt, alltså på Instagram bytte jag för ett tag sedan. Mm. Men på Facebook har jag inte bytt på hur länge som helst. Jag skriver eller någonting på Facebook. Ja, ibland eller... får jag typ så här infall och typ ska byta både omslagsbild och profilbild på Facebook. Men annars nej. Men du vi, kan, vi tar ingen bild på dig nu då och lägger upp. Nej då, då, tror jag att alla mina vänner bara block. Mm. <laughs> men på tala om Instagram. Mm. Alltså, du sa det att man tar typ hundra olika bilder. Mm. Har du tänkt på sådana som typ lägger ut väl, alltså bilder om typ så här, varit på gymmet, vältränade. Mm. <laughs> men och så, så här, alla kommenterar bara goals och jättemycket sånt, men mm. och så läste jag på något ställe att det är ju typ, alltså det var typ fem minuter mellan bilderna och så på en bild ser de jättevältränade ut. Och på en bild ser de helt alltså an annorlunda ut. Ja. Inte så vältränade. Men att det typ så här beror på ljuset och hur man, alltså hur man tar bilden att det inte alltså man typ så här luras lite av. Ja det är inte som det ser ut. Typ. Mm, nej, det är, <skratt> finns många konstiga människor. Men alltså, ja. det är typ också så här. Att, om man tar bilden direkt efter att man har tränat. Mm. Då syns det mer att man är vältränad. Man är lite pumpad. Ja, exakt. Men Jag har på det här. Alltså, vad är goals egentligen? Vad är goals är i, om man tar en selfie eller gymbild? Alltså, för mig är inte en person... Alltså, typ som vi tänker tjejer. Mm. Man, alltså, jag tycker inte man är goals som man är pinsmal. och så här... Fint sminkas, alltså, fattar du? Nej. Jag tycker mm -hmm. att man är goals som man typ vågar på sig själv. Alltså, du tänker inte så mycket på... Du tänker mer på personlighet då? Ja, alltså om man har sin, alltså, om man har sin egen klädstil mm. och så inte plastikopererad och ser ut mm. som en typ så här seriefigur typ Kylie Jenner. Hon är så fake. Alltså, hon är inte goals någonstans. Det en skitful. Alltså, hon har ju den som alltså, samhällets drömkropp. Hon är ju så här plastikkopererat sig så att hon ska se ut så, men alla vet ju att hon är fake så jag fattar inte varför hon Alltså, man vet det är. Alla bara, alltså Kalina har så fin kropp. Jag tycker den är äcklighetsröst. helt Hennes rumpa kan vara det äckligaste jag sett. Jag tycker att den är ny, vidrig. Den är fake. Ja, men alltså, jag tycker, alltså, även om den hade varit äkta så tycker jag fortfarande att den är vidrig. Mm. Men alltså du sa där, du tycker att det är bra att man kan vara sig själv. Det var mm. jag med om. Men om man tänker utseende, vad är goals? Alltså egentligen finns det kanske inget goals. Men mm. alltså, vad tänker man är goals? Eller typ... Alltså en smal alltså, men ändå former alltså för tjejer. Ja, om man, alltså jag tänker så här, typ så här när folk har gjort sitt smink så här. Man ser att de har typ tio lager. Om man vill smink. bara dura bort ja. fem lager. Och om man, alltså jag tycker typ att man är mer goals om man är vacker utan... Alltså, alla är vackra på sitt sätt, men alltså, du fattar. Om man är vacker utan smink så ja. är det mer goals. Exakt. Mm. Jag tycker inte att Kardashian-familjen är goals. Nej, men om man tänker kroppen för tjejer, då så var det som jag sa innan att man ska vara, alltså enligt samhället då, mm. att man ska vara smal med ändå former, ja. men man känner typ så här, vissa som putar upp med tuttarna eller mm. ut med röven alltså man ser ju det så tydligt mm. jag fattar inte varför man vill puta visst om man har tränat och har en bra rumpa, då alltså, då är det en sak men man ser ju folk som putar ja. jag hade ty bara tyckt att det var skämmigt Alltså, sen så är det typ så här, vissa personer som gör sådana saker mm. um, och alltså jag tror att alltså, de måste bara vara osäkra till sig själva. Ja, alltså vissa har, är ju naturligt alltså, ja. på ett sätt. Men alltså, när Man, man pratar, ser om ja, att man står med en världens största svank liksom. Ja, det är jättefult! Ja. Och sådana som så här, putar upp som man ser ut som en anka i face. Mm. Ah. Hallå där mm. Ja, alltså verkligen putar <skratt> upp Hela ah, nej, Alltså, jag tycker att alltså, <skratt> Men, men, men vadå, vill de visa tandköttet Eller vad är grejen Alltså, folk tror <skratt> säkert att folk sitter hemma bakom skärmen Och bara, oh my god, du är så snygg jag sitter och skrattar åt dem Jag är ja. <skratt> alltså, det. Alltså, det är bara så jävla pinsamt Men för killar då vad är, alltså, Det känns som att Det känns som att typ tjejer, det är bara så här Var smal och killar ja. Träna som fan ja. Det Lite orättvist. <laughs> ja, alltså jag tänker så här också, jag tycker det är lite fel tips här att um, många typ, så här, alltså, eller, okej, okay, jag omformulerar saken. Mm. Det har varit väldigt mycket på senaste tiden typ att lite kurvigare kvinnor har fått uppmärksamhet. Typ så här att de ja, är hej. lite överviktiga, att de inte har den perfekta kroppen. Perfekta kroppen. Ja men alltså, perfekta kroppen gäller samhället är att man ska vara smal. Ja, jag förstår. Ha liksom lite rumpa, avfattar. Ja, ja men det är ju bra, det är bara bra. Ja. Och ja. jag tycker... Nej. Att man ser typ modeller i alltså i affärer som ja. är lite kurviga. exakt. Så jag, alltså, jag tycker ändå att samhället är på väg åt rätt håll i den riktningen. Ja. I Det är inte bara pinsmala modeller nu för tiden. Nej men det är bra. Och inte bara vita modeller heller. För innan mm. har det varit bara vita modeller typ. Nu är det blandat mm. liksom överallt. Ja. Mm. <laughs> men jag, bara... jag tänker, ja. Jag, jag har inte så mycket tänkt på hudfärgen på modeller. För alltså kläderna sitter ju likadant. Ja men alltså det är ju så här. Alltså, <clears throat> typ så här det blev jättemycket uppståndelse för när Åhléns hade en, en liten tjej. Alltså en liten Lucia, jag tror det var en tjej i alla fall. Mm. Som var Lucia. Som var mörkigad. Och folk bara, ah det är ingen riktigt Lucia, fan var yklig, alltså så här vuxna människor som sitter och skriver sådana saker. Va? Ja, alltså jag har det inte blev hört om. Och de var typ tvungna att ta bort den bilden för att eh, hennes eh, eh, familj blev typ så här. Alltså, tänkte jag typ att du skulle vara, eller att din lilla syster, mm. som är åtta. Sju, hon fyll åtta. Ja, åh, aha, fick jag tänka efter här bara, <laughs> ja, äh, och du tänk bara, I september Och jag bara, vad, hur mycket filler hon <laughs> Ja men tänkte jag att hon skulle vara Lucia ja. För typ Lindex mm. Och så sitter folk och skriver bakom skärmen Vuxna människor att hon är äcklig Att hon inte är alls någon riktig Lucia För att hon inte är svensk där. Ja men gud vad äckligt, vuxna ja. människor Då var ju hennes, alltså, hennes familj ville då Att de skulle ta bort bilden såklart Ja men det förstår jag ju Ja, så, ja jag ville bara få sagt det <laughs> mm. Att det bara känns väldigt Äckligt. Men, vad tycker um, du är den perfekta mm. kroppen? Eller tycker du att någon har den perfekta kroppen? Jag tycker egentligen inte att det finns någonting som heter goals. Alltså, Nej. Jag har aldrig kommenterat goals på någons bild. Vad jag minns, <laughs> jag tror aldrig jag har gjort Nej. det. Uh, jag, som jag sa innan, för tjejer så är det ju att vara smal mm. och killar för att vara vältränade. Men jag, alltså då menar jag att det är samhällets ideal. Mm. Och jag säger inte att det är så som jag vill ha. Alltså, jag är ju smal. Och mm. har inte så mycket former. Men liksom, jag skulle tio gånger hellre vilja vara alltså, lite mer kurvig. Mm. ja. Jag, skulle, alltså, jag vill inte vara så smal som jag är. Jag säger inte att alla är fula i det, men jag vill inte vara det. Nej, men det är olika vad man trivs med. Men ja. du är perfekt som du är. Oh, att det är samma. Ah, tack. <laughs> Okej. <Okay>. Vad <laughs> mamma. <Halle. laughs> nu går vi vidare. Vi gjorde det ställ en gång för några avsnitt också. Oh. typ så här när vi pratar om vänskap och vi bara skulle oh, oh, plötsligt <laughs> och sen när vi sitter vi bakom skärmen bara jävla ful. <laughs> ah, ja. Jo vi... men just det. Nu när du sa så. Jag tänker så här. När, när man lägger ut på Instagram. Mm. Så finns det olika sidor som lägger ut. Alltså roliga humorbilder. Mm. Och så står det så här. Eh, tjejer. Jag är fet. Och så här, Nej gumman du är jättefin. Och så här killar. Jag är fet. Ja. Ful är det också. Ah, det är vi. Ja, alltså jag känner vi är med på killarna. Ja. Så såg en annan bild här. Eh, tjejer på nationella provet. som har med sig. Nötter, loka, eh, alltså, ja men det stod så. Alltså, ah, ja. alltså de har med sig ah, allting, okay, bara, ah. ja. och så killarna, Red Bull och en penna. Alltså vi har ju inte ens med oss en penna. Mm. Jag har inte med mig någonting. Jag har med mig skåpsnyckeln i fickan. <coughs> Jag har med mig i mobilen. Ja, det är den man... den, fast den gömde vi upp i, alltså vi sitter ju inte mobilen, men den gömde vi uppe i fönstret. Ah, just det, vi inte ens in vården. <skratt> Fast vi fuskade inte, Nej. vi Bara gjorde vi inte. Alltså jag vill inte lägga min mobil och alla andra. Nej. <skratt> Men eh, vad var det mer att tänkte säga? Typ så här, andra tjejer känns att bara A-kräpårigummen. Jag är de sjuka, som vi har sagt innan jag har ja. också, och killar bara fan, ta dig <skratt> Och vi bara. Du går och döner ändå i sjuk. Och <skratt> så <skratt> känns som om killar skriver mer typ OK om en kompis skriver att den är sjuk? Ja. <skratt> <skratt> och medan vi blir typ så här: bara, Vad fan? Helvetet! <skratt> <skratt> <skratt> Ja, <laughs> ah, ja. Ska vi gå vidare till nästa ämne? Yes, we do. Ska vi köra vår, eh, Ska vi köra vår klapp? klapp igen? Ja, det har blivit sedan tradition nu. Ja. Ett, två, två tre. <sklatt> ja, på tal om eh, drömkroppen, en mm. so on. Det har blivit alltså, mycket vanligare nu de senaste åren med ätstörningar. Ja, såhär, i ung ålder. Såhär, ja. Flickor, 11-12 år, såhär, anorexia. Typ så, ja. Men jag tror att det är för att eh, alltså, samhället är så sjukt nu egentligen. Kolla ja. bara modellbranschen. Det är mm, sjukt, ja. <laughs> Men jag läste på något ställe, eller så hörde jag, att det var en modell som eh, var pinsmolnade ätstörningar. Mm. Och så dog hon på catwalken alltså, när hon gick där. Oj. Bara för att hon hade inte ätit någonting. För hon, ville, hon hade såhär, sån press på sig att hon måste vara smal och snygg. Så hon liksom gick där och bara följde ihop. Nej men oj. Alltså för de kunde inte rädda henne. Nej, alltså hon, hade, hon var ju undernärd som hon hade nej, ju svält. Men, oj då. Alltså det, alltså det är så jävla sjukt. För alltså till exempel, alltså pins... Alltså, vad? Nej! Vad är det som är film? Alltså nu säger jag inte att det är någon film att vara pinsmal, Men varför mm. är det så perfekt att vara pinsmal? Varför kan nej, inte Victoria's nej. Secret mellan den vara... feta för fan. Seriös, <laughs> <laughs> jag blir så jävla det blir riktigt jävla nervös. Ja, jag förstår du menar. Feta för fan! Feta för fan! Jag för fan! Alltså, för min del så är det inget fel med att vara alltså, över... Alltså, det känns lite liksom fel att se chock. Ja, men jag förstår hur du menar. Ja. Och som sagt så sitter vi och säger att det inte är något filmare. Och att modeller ska vara det också. Men alla ska vara helt pinsamma. och bli så irriterade Mm, alltså man, behöver inte vara, man behöver inte tänka så här: heja Sverige, alla ska vara överviktiga. Nej. <laughs> alltså, alla får ju vara som de är. Ja. Men jag tycker att alltså, vissa föds ju med att vara smala, och mm. vissa föds lite större och kraftigare. Mm. Men jag tycker att då är man perfekt som man är. Jag tycker inte att man ska ändra sin kroppsform Nej. om det inte är ohälsosamt. Ut utan sådana som, som är födda lite såhär, större eller mer normalstora, ja. de ska inte svälta sig. Nej. Men sådana som är födda smala, de är ju perfekta som de är. Alltså jag tänker så här, om, om man är bekväm med att vara lite större, då är, alltså det, då är det jättebra. Eller hur? Förebild. Eller hur? Det är goals. Till exempel, alltså typ så här, Sara Songbird. Jaha, YouTubern. Ja. Mm. Hon är ju lite större. Mm, och, jag, och det är jag älskar så här, med skam, det finns alla olika typer där. Homosexuella, lite större, olika ja. religioner. Inte liksom. bara så här, sån här vad vet hon Sara? Vem? Va? Hon som är lite så här 40-tjej typ. Ja, ah, hon som är i Pepsi Maxing Ja! <laughs> ah, ja, hon heter nog sånt. Men alltså, ja. typ så här, Chris, hon är lite större. Ja. I, alltså, där hon, ah, ah, ja. Alltså jag tycker hon är skitcool. Ja! Hon är skitrolig och så här. Alltså, alltså hon bevisar ju också att man kan vara exakt som de andra tjejerna även för att hon är lite mer annorlunda. Ja men det är ju samma sak med religion att man kan ja. vara, hon säger ju det jag, säger, jag kan vara med norska tjejer och ändå vara mig själv. Ja, det är och typ så här, alltså nu blir det väldigt mycket skam, men <laughs> jag tänker typ så här, alltså Isa kan, alltså det är ingen som typ så här, dömer honom för att han är homosexuell. Nej. Förutom Sannas alltså, brorsa då. Men, ja, jag har ju bara kollat på säsong fyra så jag vet inte vad som har hänt innan. Ja nej men han alltså han har ju, okej okay, nu spoilerar jag lite, men du har väl sett när Elias lår. Ja. Ja. ja, var det därför? Ja. För att han är homo. Uh -huh. För att jag tror då typ, att även blev kär i någon av deras kompisar. Eller ja, no, alltså uh -huh. någonting sånt. Ja. ja. Jag får ju kolla igen Men, helt nej. enkelt jag missat <laughs> någonting här. Men eh, i alla fall så är det jättebra att alltså, mm. för skamnar ut till väldigt många. Ja, Och då är det bra populärt. att liksom, de tar med alla olika sorters människor. Mm. För att alla blir accepterade som de är. Men på tal om eh, modellbranschen igen då. Mm. Secret -modeller. Jag läste någonstans typ, så här, deras eh, rutiner innan de går på catwalken. Mm. Alltså, det är hård träning och lite mat i flera månader. Mm. Och sen i typ några dagar innan så är det, alltså de får inte äta alls mycket. Alltså, jag ingen, också, bara ja. grönt liksom. Jag också läst något och sånt. 12 timmar före de går på catwalken, då får de inte ens trycka vatten. Alltså, det, ja, det är helt sjukt. Alltså, jag, jag, jag läste också någonting som, typ att de ja. eh, går på två när intensiva träningspass i två ja. månader innan showen. Jag fattar inte att modellerna stöttar det. Alltså, de tycker, nej. Jag, alltså, det känns som att de modellerna, kanske inte alla, men många, mår väldigt dåligt i sig själva. för att. Ja. Alltså, jag hade inte stöttat det. Alltså, no offense, men alltså, vi tror att sekrymodellerna är riktigt dumma i huvudet. Ja, alltså, jag skulle. Nej, man, man stöttar inte det. Nej. Alltså, visst att man. Alltså, visst att så här, vissa. Kläder kan vara fina och så här, alltså man mm. kan ju köpa saker därifrån, men jag skulle aldrig stötta catwalken och hur de behandlar modellerna. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Tycker jag är fel. Men, alltså ätstörningar då? Jag tror att alltså, man har en ätstörning när man tänker att jag måste träna för att kunna äta. Det, det ska ju vara så här, det, det ska vara tvärtom egentligen. Jag måste äta för att kunna träna. Och det, ja. alltså, det är så stor skillnad, äta för att kunna träna eller träna för att kunna äta. Det är så stor ja. skillnad på det. Här. Alltså tänk så här. Trä, alltså, träna för att kunna äta. Om, om det är extremt så är det typ att, ja, men jag kan inte ta ett äpple för då måste jag springa en mil. Ett äpple är inte ens onyttigt. <skratt> Nej, men alltså, de tänker ju typ, alltså, de, vissa dricker ju inte ens vatten, det finns inte ens kalorier i vatten. Vad vissa... lever de på, ursäkta mig? Ja, oh, men det är ju det de inte gör. Typ, för att de är ju alltså, typ deprimerande Alltså det är ju verkligen grov anorexia. Oj. Det måste ju vara sjukt deprimerande. Det tar ju inte bara på kroppen. Utan det är ju i huvudet också. Mm. Alltså du och jag när vi är på ICA. Bara, alltså vi borde börja träna. Men ja, vi köper två choklade, kakor, mm. kikisbåser, lite naturgårdisk. <laughs> ja. Och varför inte lite vanligt godis också? Åh <laughs> oh, nej, men... nu glömde vi läsken. <laughs> Så går och åker tillbaka. Ja. Men jag var i... Skolan, mm. och så pratade jag med en tjejkompis som hade hört några andra på skolan eh, säga typ, att de skulle gå och eh, fika. Och så stod de blev nästan ovänner om, om de skulle träna före eller efter för att de hade, det var, fanns ju ingen chans att de skulle kunna fika om de inte tränade. Mm. Och så sitter vi här och bara, ska vi ta en fika? Nej, vi tar två. Aha. Räcker det med en? Mm. Nej men alltså jag känner såhär, alltså, visst. De kanske mår bra i det, men jag tänker liksom att. Men de kan inte må bra i det. De bara tror att de måste göra så för att se bra ut. Det känns men inte de kanske att... tror att de mår bra och de vill inte. Alltså... Ja, det är ju det som är grejen. Man kan ju inte bli frisk från en nätställning om man inte fattar att man har den. Nej. De, alltså det är många som inte vet att de har den. Ja, det är sant. Folk, alltså, jag har hört typ så här: folk, speciellt killar, som bara alltså, har nätställningar. Så här: du ser ut som en planka. Alltså typ att du är platt typ. Att de kommer ja typ så här bara. Alltså typ om det är klimat i skolan. Mm. De bara äter du så där lite hemma också eller? Ja. De bara vill du veta hur mycket jag äter hemma? <laughs> Jävligt mycket hemma. Ja, du kan du upp en hel pizza ifall du vill? <laughs> ja typ. Alltså liksom typ när du och jag sover en gång. Och så skulle veta äta tacos på natten. och just det <laughs> ja. Typ en halv ko. <laughs> ja. Nej, men alltså du är liksom till att jag äter väldigt mycket mat. Ja. Så liksom jag har inga ställningar. Mat är det bästa jag vet. Ja, är så Ja, till, människor som gillar mat det är de bästa. <laughs> <Människorna>. <laughs> man behöver mm, skit alltså, i hur killen ser ut. Han ska gilla mat. Ja. <laughs> Fast killar kan äta hur mycket som helst typ. ja. det, känns så. det ser man typ i skolan så här, när man står ja. själv och tar när det är äcklig mat, man bara ett ris, ja. Och och bara flera skopor med mat någon har Ja, bara, men typ när det är mm. spagetti med köttfärssås ja. och så typ, sportkillgänget ja, typ. alltså, de så här, tar åh, ju så här, fyra portioner så här, ett stort ja. berg. <laughs> Och så ska de ta hela ketchupflaskan. Ja. <laughs> ja det ser faktiskt ganska roligt ut. <laughs> och så är killarna som gymmar så här tar, så det står så här max åtta köttbullar. Och så tar de så här 20 oh. stycken. Bär, ja, <laughs> alltså jag ut. förstår på tal om det där med skolmatsal det kom vi in på nu. Mm. <laughs> jag tycker att eh, alltså egentligen när det, står, när det är så här små kött. Alltså jag förstår att det ska räcka till alla. Men när det är typ små kycklingar. Och så bara. Max två. Och det är inte så här alltså, stora kycklingklubbor, utan det är nej. så här små, små filier. Ja, det är faktiskt. Alltså, eller typ så här: När det är påsklunch eller jullunch jul, jul, jul, jul, uh, så får man ta typ så här, tre priskorvar och typ uh, två köttbullar. Uh, eller nej, det jag brukar vara att jag skulle äta påsk eller julmat, men ja, uh, jag förstår. Ja, men alltså, det är liksom man får ta tre köttbullar var och tre korvar var och typ uh, så här, en skinka. Uh, alltså man, man, man, alltså, du, du kan ta mitt, så får du dubbelt så mycket <laughs> Inte för att jag tycker om det heller Men <laughs> jag bara tycker att det är så jävla sjukt alltså, Ska man stå sig på det hela dagen? Ja, och så vill de att man ska göra bra ifrån sig eller också Eller hur? <laughs> som han Oliver, när, har du sett han? Nej, vänta va? Han som sitter och klagar över maten Han som pratar lite så här <laughs> Är han ja. en kändis? Eller? Nej, alltså han är Oliver åtta skolan Han bara, är en youtuber eller va? Alltså jag måste visa det han sen. Han är helt sjuk i huvudet. Han sitter där och bara, ja, ah, idag är jag sjuk idag. Alltså. Ah, igår när jag kom in i matsalen då var det kattspöja med bajs <skratt> <skratt> ja, i. Så ville de att man ska göra top notch. Vad är det för jävla för jävla bagmat? Inte ens bagare att det. Inte för att det är något fel att vara det då. <laughs> alltså, jag måste visa alltså, jag har aldrig sett han. Jag älskar när du imiterar er. om man kan det är så jävla bra. Alltså människor som imiterar bra. Jag älskar er. <laughs> alltså han sitter faktiskt så Kan sitta så här repeat med folk som imiterar. Alltså så jävla bra. Och så sitter han så här bara. Alltså, alla lärare kan dra åt helvete. Förutom Anna då. Hon är ju ganska bra. <laughs> <skratt> alltså jag måste visa det redan sen Oh my god Han är så jävla <skratt> rolig <skratt> Jag dör Oh my god ah. <skratt> nu, nu var det inte riktigt meningen att vi skulle komma in på han då ah, Om ni vill lyssna på han Så kan ni typ söka på Oliver hatar skolan yeah. är Jag Är en youtuber? Eller han en som Han är inte youtuber men han har lagt upp på youtube Och han är typ så här, Men hur är han känt? Hur blir han känd. Nej alltså jag ser väl nu folk tittar väl på hans För att han hatar skolan? Nej men alltså det börjar med att någon tittar på hans video. Mm. Som sprider vidare och kollar vilken jävla idiot. det typ, ja. Och kollar vilken rolig pojke. Typ, ja, Tänker ju om, eh, det, om han blev känd för att hata skolan. Då hade ju jag varit Jesse Bieber. Ja, <laughs> du med. Jaha, då hade man inte varit Nora Andersson. Utan då hade man varit Nora Andersson. Då hade man varit Nora Bieber. <laughs> Goals. Goals. Goals. Goals. Ay, nu spårar vi ut. Ska vi gå vidare? Ja, vi gör det. Du, Ja. <laughs> nu gör vi så igen. oh alltså, my god. Ja, de känner igen att det är vi. Äh, eller fan, för att ja. vi beter oss på samma sätt. Verkligen. Nej, men eh, jag måste fråga dig. Tror du att alla modeller är äkta? Nej, absolut <laughs> inte. <laughs> nej, nej, nej. Alltså, det är ju mycket plastik. Mm. Och mycket fake, helt enkelt. Mm. Alltså, har man inte svält sig så har man ju liksom... Silikonat sönder sig som ser ut som ett jävla hus. <laughs> Sant. Alltså antingen så är det ju läpparna som är stora som jag vet inte vad. Mm -hmm. <laughs> och så har vi liksom röven som är Mount Everest. Och så har vi tuttar som är, vad finns det? Nya? Kebnekaise. Större i titta. <laughs> Nej men alltså har du sett de här nya, eller nya, de släpptes väl för några tag sedan på Kim Kardashian? Ja, jag kollar inte på henne då, men... Nej, men alltså jag kom över på, alltså du vet så här, när man kan utforska på Instagram, ja. då såg jag den bilden. Mm. Och eh, det var någon papparetsbild som hade släppt då, mm. och eh, alla tror ju typ att hon så släpt fin röv. Mm. Men alltså, så det är hennes röv är full med så här vad fan heter det, hål i röven. Sälj lite. Ja, alltså det var det var det vidrigaste jag sett. Ja, men det är ju typ så att, om det är någon som har stor röv. Som inte har plastiks Eller någon som bara... Någon som har solröv helt enkelt. Nu ja. vet jag inte hur jag ska uttrycka mig. <laughs> och så tror man så bara... Åh, vältränad guldsröv mm. Och sen har den så här... Alltså egentligen kan bara fett typ. För att det är ju så Ja. Fast så här, tjejers former eller det mest fett, eller? Typ så här bröst och rumpa. Alltså, är inte bröst det? är ju typ så här typ. <laughs> ja, men det är ju det. Ja. Alltså, jag, alltså en sak apropå bröst. Jag blir så irriterad. Mm. Typ så här ifall killar uh. har på sig en genomskinlig tröja mm. som när man ser brösten och mm. lägger ut på Instagram, mm. det är helt okej. Okay. Men om tjejer lägger ut en bild på Instagram där de har genomskinlig tröja och ingen BH, uh. då jävlar ska bilden tas bort inom fem minuter. Ja, då är det folk som anmäler och då är det ett jävla ja. jag jag bara... tyckte Nu gillar jag ju inte du, Sara Larsson. Nej. Men jag tyckte en kommentar hon la var så bra. Det var någon som äh. hade så här Klackat ner på henne för att hon la ut en bild. med en hennes bröstsvartor. Mm. Och så hon bara ifrågasatte. Att, varför ska jag behöva ha en B? hon är mina bröster så bra att jag inte behöver stöd av en. Ja. Oh, alltså, mm. alltså, hon har läst det någonstans. Men jag blir så, irriterad. Alltså, typ så här, Vissa killar mm. som är överviktiga. Ja. Man bara, alltså, dina bröster är mina. <laughs> ja, alltså, köp B. fan. Ah, eller hur så alltså liksom, var, varför ska de få visa sina bröst om inte jag får? Om vi säger, vi har ju en sån här, när vi springer typ, eller inte för att vi tränar så mycket, <laughs> men nej, när vi springer så har vi ju sport-BH. Ja. Och typ killar som springer så har och så bröstvårterna, alltså putar, alltså eller snälla, hur? kan inte ni också ta på er sport -ph? Alltså jag bara känner, alltså det är så jävla tuntit att tjejer har bara lite mer fett på sina. Man bara, om du gillar bröst, eh, fettet på mina tuttar, kan du lika gärna gilla fettet på min mage? <laughs> men eller hur är det? Det ser så jävla tuntigt, alltså typ så här, jag tycker bara att det. Nej, alltså, jag finner inga ord. Inga ord. Men alltså, liksom, <skratt> typ så här: Om man går på stranden mm. och du har en um, bikini utan bigel. Ja, har du märkt då att typ så här: folk kollar lite extra. För, att alltså... då, för då ser man ju alltså hur dina bröst egentligen ser ut. När du har BH, då ser de ju bara. Alltså, när, när du släpper ut i boobisarna. <laughs> Free då, boobs. <laughs> eller hur? Då ser de ju inte ut som de gör när man har dem i BH. Alltså, fast, alltså, om, om du har en t-shirt. Fast alltså, jo. Nej. Om du har en t-shirt och du har BH. Så ser de ju ut så här. Alltså, och så du visar inte. du så här. Jag tar ett stadigt grepp om trutten och så här visar mig. Så skakar till. Så ser de ut, <laughs> <Så skaka till. laughs> ut så här. Ni skulle varit här och kollat på det. här. <laughs> <laughs> Nej men... De ser, ut, de ser ut så här. Men när ja. du tar av dem, då blir de ju en annan form. För att, liksom, alltså, alltså Båna har ju en bigel som gör att de ser rundare ut. Ja, fast alltså, det beror nog på vilken brösttyp man har. Eh, ja, alltså, jag har inte så här. Alltså, vissa har ju, inte för att låta så dem, men vissa har ju häng, hängiga och därför ja. behöver de ha Bå. Men, alltså, jag, tror, jag har inte tänkt på att mina ser annorlunda ut. Utan. Alltså, jag har verkligen inte tänkt på det. Jag har du aldrig tänkt på typ så här när det är jättevarmt. Då blir det blir så här bastupattar? Då blir de skitfula. De ser ut som en träkans. <laughs> har du aldrig tänkt på det. Nej. Nej, what the fuck? Nej! Men typ så här när jag. Och sen skulle... går jag ju inte så mycket på stranden så jag inte har tänkt på det heller. Nej. Men när jag var på marknaden i fredags. Mm. Då hade du. Jag... vilken marknad? Vårmarknaden. Var är den i fredags? Ja. Ja, det är jag satt och och tänkte att det är höst nu och jag bara va. Nej, det är det inte. men, men äm, då hade jag så här ett linne med öppen rygg. Mm. Så jag vill inte ha BH. Men jag bara. Nej, jag tänkte att ha har Det är bra. Varför ska jag ha BH om det jag inte behöver? Ja, det är bra. Men liksom alltså i vissa kläder så tycker jag att man kan gå utan BH. Ja, det är klart man kan. För att varför skulle du ens behöva ha BH om du inte vill ha det i några kläder? Nej, jag men. Ja, alltså jag känner mig inte bekväm att gå utan BH och alla kläder så därför jag gör jag det inte men om man inte vill gå utan BH så gör man inte det det är helt holdfrit. ja nu går vi tillbaka till plastikoperationer just det, ja för det var det ja, vi spårar hela tiden men alltså vissa gör det för att se yngre ut mm. och men det känns som att vissa gör det för att se äldre ut också Typ, ja. Om man jämför 14-åringar på typ så 1980-talet och så 14-åringar -åring idag. Mm. Det är väldigt stor skillnad. Ja. Inte för att 14-åringar idag plastikopplar sig, men det är väldigt stor skillnad. Men alltså, <coughs> oj. Det finns, eh, jag vet en som är Outsiders tror jag mot mig. Mm. Nu tar vi exempel därifrån <laughs> igen. Men eh, hon var så här: alltså hon var ju bara plastiktip. Mm. Och hon hade. Plast eller inte hon, men hennes dotter hade börjat plastikoppera sig när typ 15. Oj, var För man hennes det? Ja, det var inte i Sverige. Nej, då förstår <laughs> Då förstår jag. Då förstår jag. Men alltså, hon, den här mamman bara, alltså, det är lika bra att du börjar plastikoppera i tidig ålder. Varför ens göra det överhuvudtaget? <laughs> eller hur? Det är som att min mamma bara, alltså, du måste operera din näsa, det är lika bra att göra gör det i tidig ålder. <laughs> alltså liksom, ja. Lägga lite silikon i näsan. Ja, varför inte? Som ser ut som en stor ballong. Och nu brukar ju folk förminska. <laughs> jag, jag <laughs> ja, jag skämtade. För att äh, överdriva. Nu brukar folk förminska minskning Jag vet. Men läpparna däremot så brukar ju folk puta upp som en in i helvetet. Ja, ja, det är det vi tog upp innan. Ja. Men på tal om dröm att se äldre och yngre ut. Mm. Jag har typ så här. Alltså vi vet att många i vår ålder vill se äldre ut för att komma in på nattklubbar och skit. Ja. Men jag typ ty, alltså folk säger att jag alltså som inte känner mig då att jag ser äldre ut än vad jag egentligen är och jag tycker bara att det är jobbigt. Men vad då vad säger de? Om ja, till exempel jag har varit på eh, apoteket var i Knallendal här i Borås. Mm. Jag tycker i kassan och eh, hon bara är du medlem för då är det typ så att man får rabatt eller något. Och jag bara nej så och hon bara ja, vill du bli medlem? Och jag har varit med om det innan så jag frågade så här, är det ingen åldersgräns på det? Liksom. Mm. Hon bara, jo det är 21 år. Och då var jag 14. Jaha ja. Mm. Så, <laughs> Nej det har jag aldrig varit med om. Och så har det hänt på hemmakväll också. Fast jag tror att det är typ 17-18 årsgräns bara. Nej det är 15. Är Nej 15? 16 är det? 16. Ja det är 16. Alltså, det är Men det har hänt så här när jag <laughs> var till jag 13. Heller. Och så var jag i Stockholm en gång. Och min lilla syster är ju åttaåring än mig. Mm. Jag tror det var när jag var tolv då och då var hon fyra om jag räknar rätt. Mm. <laughs> och då så gick vi på någon så här, jag tror det hette Akku, Akvarie. Det var någon som här man kan kolla på fiskar. Mm. <laughs> och så frågade hon i kassan om vi ville ha familjepris för då trodde hon att jag var mamma till Lena. Och jag var 12 år då. Uh, Okej. Okay. Och det har också hänt i Skottland. Men mm. de, de, de, de, de, de, de de när jag när Lena sa vagnen jag stod bredvid den bara är det ditt barn? Man bara Nej, jag är den stora systern. Jag är 12 år. <laughs> <skratt> <skratt> 12 år gammal. 12. 12 för att förtydliga mig. 12 va jäm. <skratt> Åh, oh, jävlar vad högt jag gapar nu. Det är alltid jag som ska spåra hur. Det är alltid du så. Oh, det spårar du. Ljudvåglar ja. spårar du för Åh Oh my god. Det här får vi sänka typ så här, hela ja. det, här det känns väldigt högt, jag. Men. Um, vad var det att jag tänkte säga? När jag aldrig varit med om så här att någon. Så här, bara bara. Alltså att de tycker att jag är äldre ut vad jag är. Nej, men så, din bror är ju sjuåringare än dig. Mm. Men jag tror inte... Alltså, du ser inte ut som hans mamma, men det är bara nej. att... Alltså, när man är utländsk så får man ju barn lite tidigare, tror jag. Ja. Och alltså, jag vet, det är inte så sjukt att fråga det, för man borde ju se på en tolvåring och en tjugoåring. Ja. Alltså, tjugo år är ju tidigt att få barn. Men tolv ja. liksom... det är, Nej. <laughs> nej, det känns inte riktigt uh, realistiskt kanske. Ja. Men när <clears throat> jag var... När fan var det jag var där? Det måste ha varit i helgen då. Mm. När jag skulle till Systembolaget. Är <laughs> jag. <laughs> Eller jag följde med mina föräldrar. De skulle till Kalland så skulle de till Systembolaget. Mm. Och då följde jag med. Och jag bara tyckte det såg så kul ut. För att i andra kassan. Mm. Mitt emot oss där vi stod. Då var det två stycken tjejer. Mm. Alltså de hade säkert precis vid 20. Ja. Och så mm. lastade de upp sin alkohol på bandet. Och sen mm. när de skulle betala så han bara lägg. Aj, aj. eller så alltså, ja, ah de har det legda och man bara såg liksom hur, alltså, hur stolta de var över att visa fram att de var 20. Alltså, ja men verkligen så här, bara <laughs> typ så här. man bara alltså vi fattar att du är 20 annars hade du inte handlat här. Ja. Alltså, jätteproud, jätteproud så här, bara. Ja men alltså verkligen så här, bara log bara. Jag överlevt Kikot. i 20 år. Ja, jag får äntligen hålla på systemet och <laughs> Ja, men jag kände typ så här. Tänk om det händer någonting att man så här dör precis innan studenten. Alltså fan, då har man... Oh my god. Då har man, jag har slitit ihjäl sig från... Alltså, typ jag har gått, jag har överlevt åttan. Jag har oh. överlevt nian, hoppas jag att jag gör. Och sen om jag överlever gymnasiet och så här dör en månad innan studenten. Man bara, har jag gjort det här, allt det här i onödan? Ja, eller ännu värre. Förra året så var det på Gotland, tror jag det var. Mm. Det var en kille eh, som åkte studentlocka. Ja, just det, det. har jag hört om ja, och trillade han typ. trillade av och blev överkörd och dog. Men hur blev han överkörd om han trillade Man selan om hon trillade av ett student. I så fall att de kör flera här flera och kör tätt in på varandra. Ja. Men han blev överkörd och dog. Man har gått ja. i skolan helt i onödan. Alltså, man, liksom, åh, han fick ju vara glad några minuter i alla fall. Ja, Det är alltid något. Lite så. Men vem var det mer som var, skulle precis ha studerat? Det var hon som dog för fanet hon sedan. Hon, hon som jag blev vet. död men det var samma sak med hon Lisa Holm. Ja, oh, någonting sånt. Ja, jag menar hur gammal hon var men alltså var hon för dös så tidigt. Men hon det var många som eh, skulle typ så här, ja, jag vet inte om man tar studenten i England, men alltså typ hon eh, vad fan heter hon gjorde oh, någonting. Ja, skit vi Jag fattar inte <laughs> men hon var den. ju typ 18. Ja. Oh. Fast där är det typ att man går college istället. Tänk om man så här precis fått så här, vad fan kallas det? Stipendie. Oh, Och good. så där man... Men alltså apropå England igen. Mm. Hon, eh, Ariana kommer ju tillbaka den här Ja dit. Oh, men alltså jag tycker det är jättebra av Ja. Och så alltså, det stod typ att hon, skulle, att hon skulle försöka få med sig så här någon av alltså, de största artisterna liksom. Ska vi hänga på då? <laughs> ja. Vi får en, en signal när vi har pausat inspelningen här. Mm. Ja, det, ja, jag tycker det är bra i alla fall. Jag tycker att, eh, alltså, alla. hade varit fett rädd om jag var hon. Tänk om, det, ja. det känns som att det är värsta chansen. för. Alltså, om man vill förstöra igen, mm. då är det värsta chansen att göra det nu. För att då kommer, för att nu ställ, står hon upp för det här. Alltså, bara, hatet får inte vinna. Mm. Och om de förstör igen, då kommer ju ingen våga liksom, stå upp för det igen. Nej. Så det är det värsta chansen för men jag, såhär, alltså jag. tror inte att målet var att döda henne. Nej, det tror inte jag heller. Men alltså, Så det är jag, jag, tror jag tror att jag är Jo, men jag tror att det är att såhär, andra, meni, alltså att skrämma andra människor, och då mm. är det bara bra att. Du... Nej, Det är inte bra. Mm, <laughs> Fan, men... vad jag, det är bra för han som gör det. Ja, eller de som gör det. Ja. Men på tal om terrorism. Mm vi har faktiskt ett avsnitt som vi ska ta upp det lite djupare mm. sånt här. men jag måste bara nämna det alltså, det finns här, det är så jävla många som åker från Sverige ner till Syrien mm, jag, jag läste att det finns hundra i bara Borås alltså is. Mm, ja, hundra isanhängare oh my god är du seriöst ja, jag svär mm, fy fan, jag bara så. i Borås inte. och de flesta åker eller de flesta från som och från Sverige. Jag tror det är från Göteborg de kommer ifrån. Tänk sig när vi är i Göteborg. Alltså man måste ju, om det är hundra i Borås, då är det jävligt många i Göteborg. Tänk här alltså, när man går i Nordstan. Man måste ju ha sett någon. Ja, det är klart. Alltså, det, är det kommer hända någon gång i Göteborg i Sverige. Det är en stor stad. Ja. Det fast, kommer hända. Fast det känns inte som att det kommer... Nu har det nyss hänt i Sverige, så det känns som att de... går runt Ja, men tänk, alltså, <laughs> tänk dig typ i tillfällen när det gick Oh, fan. Det är hur mycket människor som helst bara då. Det är bara spränga sig själv så att du har hur många som helst. Ja. Eller typ såhär att det är hundra i Borås. Sommarkvällarna. Eller så sommarkvällarna. Vad fan är det? Torsdagskvällarna. <laughs> Eller vad fan det nu heter. Ja. Alltså. Oh. Jag ser typ så ryser och tänker tänka på det. är heter det. Sommartorsdagarna Vad det. Varför jag sommarkvällarna? Ja. Ja, jag förstår vad du menar. Vad bra. Nej men vad känner du typ så här. Vad. Hade du. Om det hade hänt typ på sommarsvårdagarna. Mm. Vi ska ju gå på i alla fall två. Ja. Jag bara två. <laughs> två. <laughs> um, vad hade, alltså jag bara så här undrar. Vad hade du, om det hade sprängt. Mm. Och du hade överlevt. Ja. Hade du så här sprungit för att du var rädd. Eller hade du stannat kvar och hjälpt folk som typ var skadade. Jag tror. Alltså det är svårt att säga innan. Men jag mm. tror att man får sån här adrenalin. Att man blir, alltså man blir livrädd. Ja, ja, ja. Så jag tror faktiskt att. Jag hade typ sprungit och kallat på hjälp. För jag hade inte vågat stanna. Nej. Alltså... Jag hade, om, om, det springer precis jämte mig. Och typ den som är jämte mig dör. Och jag har turen att överleva. Mm. Jag tror ju att jag springer och kallar på hjälp. För att det är stor chans att det här kommer till igen. Alltså... Mm. Det alltså jag, känner typ så här um, jag känner också, vad skulle jag kunna göra för att hjälpa dem? Jag är inte utbildad i eh, sjukvård. eller Det är bättre att jag springer och hämtar folk. Ja, men jag känner att typ om det är någon som jag ser ligger skadad bredvid mig, då kan mm. jag typ så här... Alltså släppa bort dem till där det är lite mer säkert typ. Alltså de ja. behöver inte ligga mitt i smeten liksom. Fast tänk så här, ja i och för sig. Men om det kommer en till liksom. Alltså du hade hunnit ja. överleva. Fast det är ändå så här fint att hjälpa. Alltså, ja. det är ju alltså ju typ det är så i Stockholm fint. alltså de som hjälpte folk. Alltså de tänkte inte så, här, bara det kommer komma en till lastbil. Nej. Utan de tänkte lite alltså, mer typ så att alltså, ja. vi måste hjälpa. Ja, Jag hade velat fel, hjälpa, men ja. jag tror att jag menar att Adrenalinet hade gjort så att jag hade blivit så jävla rädd. Ja. Så att jag hade inte typ kontrollerat vad jag gjorde, jag bara sprang runt och skrev: oh, oh, På talet, nu rättade jag att. Fan vad jag mumlade där. här man <laughs> hörde man ens vad jag sa. Men jag måste berätta om. Eh, på Tal om terror. Vi eh, har varit typ så här, i, alltså mitt i centrala på oss. Mm. Det var så här typ dagen efter det hade hänt i Stockholm. Så gick jag på Stora torget. Mm. Det var inte så mycket folk där. Men det var en lastbil där. För att det hade precis varit så här matmarknad. Mm. Och den lastbilen. Alltså, jag, alltså det brukar inte vara mycket fordon på torget. Liksom. Men den kör runt alltså väldigt snabbt. Och jag blev så livrädd. För jag är ju precis. Alltså jag tror jag ju inte att han ville skada. Men jag blev så livrädd. För jag trodde, alltså hade ju hört ja. om det som hade hänt. Så jag sprang så här och gömde mig bakom en pelare mm. Och han, han <laughs> Han bara satt där i och skrattade på mm. så jävla pinsan. Och så var det några andra som skrattade. Men tänk så här, om det hade varit en sån som ville förstöra. Hade inte de ångrat att de bara stod och så här, Skratta bäst som skrattas det. <laughs> ja, <laughs> jag kände mig så töntig. så jag sprang och gömde mig bakom en perare. Men, men alltså, vad fan, om att, att jag är töntig än att jag dör. <laughs> alltså, det tyckte inte jag var töntigt. Alltså tänk så att på riktigt. Ja. Och de bara står och skattar och ser att så kommer en lastbille och köpa på dem. Ja, och så står jag där bakom PLN så här och överlevde Nej, det det. i alla fall. Ja, det var... Men vi skulle ju prata om eh, terrorism i nästa avsnitt egentligen. Ja, så nu slutar vi prata om det. Ja, så vi får gå in på eh, lite djupare nästa gång. Ja. Och så har vi mycket annat att prata om nästa också som kanske inte har med terrorism att göra, men sånt som är väldigt aktuellt. Alltså jag kommer vara jätta i nästa avsnitt. Ja, du kommer sitta och skrika. Jag kommer vara helvete! Ja, vi får försöka hålla ner tonen lite. Alltså, ja. vet ni hur många gånger jag har redigerat och så har jag fått sänka Noras ton? <laughs> så ja. jävla många gånger! Ja, men jag blir så uppspelt och arg vissa gånger. Så jag bara, men det är bra att du har ja. Så När vi började spela in så sa Jon här, ja, men det kan vara lite så här att ni inte riktigt kan vara själva de tre första avsnitten, men jag känner typ jag har bara pratat på alla avsnitt. Ja, jag, jag har aldrig suttit här och bara, vad ska jag säga nu? Alltså jag, typ, jag, jag, jag känner att vi är väldigt öppna typ, så här, vi bryr oss inte typ vad folk tycker. Alltså Nej. typ sen nu när vi har snackat om patter utan BH. <laughs> <laughs> Det är inte så att vi bryr oss om vad någon Nej. tycker. Nej. Det enda så alltså vi, alltså egentligen jag tror inte att vi redigerar så mycket som andra gör. Alltså Nej. klipper och så. Alltså vi tar med typ allt. Alltså mm. vi kan säga typ, så här vi klipper bort typ när vi sitter och mumlar eller typ, när vi säger fel. Ja, ibland så är när orden trasslar sig ja, lite. Men annars Och så klipper vi, vi såklart nu nu har de här mellanspelen. Ja. Eh, men annars så redigerar vi bara Noras skjut. Så att, ni, så att inte era höllra ska gå sönder. Ja. För det vill vi inte vara skyldiga. Mm, nej, det har vi inte råd med. <laughs> nej, men eh, ja, det är, det är väldigt kul. Den av vårt liv. Ja, men alltså det är så skönt för att typ, alltså om man ser att man går innebandy i, i fotboll, det känns som att alla går in i fotboll. Men det känns mm. som att podden är så här intresse som det inte är så många som har och då blir det ännu mm. roligare för att det blir något så här som sticker ut. Mm. Exakt. Det känns ja. som att typ alla killar bara, jag spelar fotboll. Man bara, så det är bara så, som alla andra mm. <laughs> Den, som, sak som en kille ska berätta varför han inte blev eh, fotbollsstjärna. och bara, jag blev skadad när jag var 15. Men bara, oh, jag har hört det några mm. gånger. Den historien har man ju hört. <laughs> bara säga till <laughs> kög. Ja. Ja. Men så, varför slutade du då? Jag sög. Mm. Jag har vad sög du på då? <laughs> Nej, nu mm -mm, gick jag över grönsen. <laughs> sparkade bollar och sög. <laughs> ja, mm. sparkade bollar. <laughs> alltså, vad oh sparkade du på för bollar? <laughs> Vi misstorkar allting. Oh my god. Ja, tack för att ni lyssnar på vårt femte avsnitt. Hoppas ni kommer tillbaka. Jag, nästa gång, jag lovar att redigera ner, tona ner Noras höga ton. Ja. Jag kanske får sitta vid och så inget går sönder nästa gång. Exakt. Ja, men alltså jag, jag har så himla mycket att säga om det. Alltså, eller inte så mycket att säga, men jag blir typ arg. Ja, men det blir typ att man alltså, spelar upp... Vad fan säger man? Alltså, det, man triggar igång sig själv. Till. ja. <laughs> alltså, det, alltså det är sånt typ sådant känsligt ämne om man blir så arg. Oh. Typ, så här, alltså, alltså typ om du och jag sitter i skolan och pratar mm. om rasism, mm. det är alltid jag som ska sitta där och bara, men det är så här Ja, <laughs> oh. alltså inte för att vi så här är experter, men vi kommer att diskutera det lite typ, och oh. prata om lite Olika saker? Ja, precis. Pe <laughs> <laughs> <laughs> Som Soran Ismail säger bara, heter Arnton? <laughs> ja. Och sen kommer hon in, jag heter Susi. Och Susi har valt att umvisa i sexualkunskap. <laughs> Exakt. <laughs> och där står Susi och pratar om penisar och om slidur. <laughs> <laughs> Ni måste kolla på den, sak på Soran Ismail och så typ, eh, vad fan heter den, Sverigeresa nej men ja någonting sånt ja uh, något sånt sök på journalist men det kommer komma upp jag kommer nog mm. att ha gapskratta första gången nu visar ja det jävla kul <laughs> oh my god <laughs> uh, men tack för att ni lyssnade på detta avsnitt tack så mycket puss och bye spice, spice.